Bem-vindo ao módulo 3 da Escola de Discípulos. Estudaremos agora a lição número 1 da primeira matéria deste módulo. A matéria é Crescendo na Fé. A verdade central desta lição é que a fé é uma habilidade espiritual que Deus tem e que Ele nos deu. E Ele nos deu para que vivamos o seu propósito eterno nesta terra, para que cumpramos a missão integral como membros do Corpo de Cristo, como corpo de Cristo nesta terra. Portanto, um cristão, um discípulo, um crente, falando de uma forma bem clara, um evangélico genuíno, verdadeiro, é alguém que cresce no conhecimento da fé. Na prática da fé, na vivência da fé. E isso só vem pela palavra. Isso não vem porque nós fomos a um culto maravilhoso, porque nos emocionamos com uma determinada música. A fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Nós veremos que a fé é uma certeza. E a certeza só existe pelo conhecimento. E o conhecimento da palavra implica no estudar a palavra e no viver a palavra. É o conhecimento intelectual, logos, e o conhecimento experimental, vivencial, rema. E nós queremos, nesta lição, nesta matéria, neste módulo, crescer como discípulos de Jesus no conhecimento do que é fé. Na vivência e no crescimento da fé em Deus, em Sua palavra, em Seus princípios, dentro de nós, na prática desta fé e nos frutos desta fé. Nós temos como objetivo entender como uma habilidade que Deus tem e que Ele nos deu a fim de viver no Seu reino pode ser real em nós. Temos como objetivo nessa lição sentir o desafio de viver pela fé. Não vivermos como o mundo vive, baseado nos elementos emotivos ou emocionais, físicos, que nós apalpamos e sentimos segurança. Não. Vivermos como a Bíblia diz, pela fé. Todo discípulo, todo filho de Deus, todo cristão genuíno, Aprenderá a viver pela fé. E grande parte das nossas lutas, dos nossos problemas, e até mesmo das nossas orações e clamores, é porque nós ainda não aprendemos a viver pela fé, firmados na certeza da palavra de Deus acerca de cada assunto da nossa vida. Nós já vimos em lições anteriores. Que existe uma fé para a salvação. Está lá em Efésios 2,8, é a lição 7 do primeiro módulo. Há uma fé que é a manifestação ou o dom do Espírito. Isso nós vemos em 1 Coríntios 12,9, é uma lição do módulo 2. Temos também a fé como um aspecto de caráter, fidelidade, fruto do Espírito. Que é o que Paulo nos diz em Gálatas 5, 22. E esta é uma lição que está lá no módulo 2, é a lição 14. E nós temos também um sentido amplo de fé cristã, que é o conjunto das doutrinas dos apóstolos. Você pode ver isso em Atos 14, verso 22. Mas agora nós vamos ampliar esse estudo sobre fé como uma medida da habilidade divina. E uma habilidade de Deus, não nossa, que se manifesta em nós através do Espírito Santo. Leia comigo Romanos, capítulo 12, verso 3, está escrito assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobre a mente, conforme a medida da fé que Deus repartiu. A cada um. Começamos aplicando fé aqui, crendo que Deus já deu uma medida de fé para cada um dos seus filhos. Você já tem uma medida de fé. a medida que você aplicar esta fé, que tem você experimentará os frutos e você crescerá nas ações de fé. Essa habilidade, eu repito, que é do Espírito Santo, não é nossa, que se manifesta porque o Espírito Santo está dentro de nós, que chamamos, e a Bíblia chama de fé, nos capacita a tomar posse da herança de Cristo e trazer o seu reino sobre muitas vidas. É pela fé que nós vivemos a vida cristã e testemunhamos, e proclamamos, e levamos as verdades do reino de Deus. A muitos outros. E essa fé cresce se for exercitada. É com esta fé que nós nos relacionamos com Deus. Nós entramos na presença do Senhor em oração, em adoração pela fé, crendo firmemente que não estamos apenas à mercê do vento e rogando a um Deus assim, distante, longe, quem sabe ele vai me ouvir, me a p r e s s e Não. Eu entro na presença do Senhor por esta fé, crendo. O Senhor está agora, enquanto eu gravo esta ministração, me vendo. O Senhor está agora, enquanto você ouve esta lição, vendo você. E isso eu creio pela fé. Esta fé que nos leva a nos relacionarmos com Deus também nos leva a compreender as coisas espirituais e nos leva também a nos apropriarmos. Das promessas, do propósito, das vitórias de Deus. O desafio desta lição é que eu e você precisamos viver pela fé. Nós podemos viver pela fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, nós lemos assim: Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, Não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu e você, filhos do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, que passamos por uma experiência real de novo nascimento, somos membros do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós podemos crescer na fé e, pela fé, vivermos todas. à s circunstâncias da nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz assim: Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. O Senhor nos ensina que aqueles que foram justificados, perdoados, salvos em Cristo Jesus, precisam aprender a viver pela fé. Viver pela fé ou viver da fé não é apenas um requisito ou uma característica de pessoas mais elevadas, mais espirituais, quem sabe missionários, ministros, pastores. Não. Todos os discípulos, todos os ministros, todos aqueles que creem em Jesus podem viver pela fé. Na verdade, esse é o único meio De vivermos a vida cristã. Não vivemos a vida cristã por raciocínios, por lógica, porque Deus respondeu, porque eu posso apalpar e sentir que já aconteceu. Não. Nós vivemos a vida cristã por fé. E nesses dias eu ouvi um, um relato, um testemunho de uma pessoa que estava usando essa ilustração. Quando você vai ao banco ou quando você vai ao shopping. Porta se abre. Se há、ah, ali naquela, naquela loja, naquele prédio, uma porta automática, a porta se abre automaticamente. Mas se você não der um passo em direção a ela, ela não se abrirá. A fé funciona assim. Eu creio. Que ali tem uma porta, que aquela porta se abrirá, e eu creio não porque eu sinto, eu creio porque está escrito. Deus declarou isso em Sua palavra. Então, eu simplesmente prossigo e a porta se abrirá. A fé é a convicção do que está escrito, somada aos meus passos em direção àquilo, sem hesitar, sem duvidar. Como eu entro pelo shopping e a porta se abre. Assim eu dou passos em cima da palavra escrita, e isso é fé. Assim como se eu duvidar e parar, a porta não se abrirá, se eu não avançar na vida cristã, em cima daquilo que Deus já disse, a fé não funcionará. Mas eu vou aprendendo que quando eu dou estes passos, e são passos de fé, em cima da palavra do Senhor, A palavra se cumpre e eu cresço na fé. Só pela fé nós vamos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu como discípulos, como fazedores de, de discípulos. Só pela fé nós vamos viver a vida cristã, a vida da igreja. E é assim que Deus vai nos restaurando dia após dia a sua imagem e semelhança. E é assim que Deus vai restaurando em nós todo o seu propósito. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, verso 8: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Se eu creio nisso que está escrito, eu dou um passo em direção a Deus e digo: Senhor, é um dom teu. Eu vou receber este dom e eu vou agir pela fé. Não é fé no meu sentimento. É fé na palavra, pela palavra. Em Romanos capítulo 5, o Senhor diz assim no verso 1 e 2: Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. A salvação acontece pela fé. Nós fomos salvos um dia, justificados pela fé e veio de Deus esta fé. Assim nós podemos acessar a graça de Deus para todas as circunstâncias, todas as áreas da nossa vida. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja bem, está escrito no texto sagrado, no decreto eterno de Deus, que chamamos de Bíblia, que Ele é galardoador, que Ele recebe todo aquele que se aproxima dele. Se está escrito, e eu creio, então. Eu não choro, eu não lamento, eu não murmuro, eu não duvido, eu simplesmente vou para diante dele, oro, declaro, me derramo, crendo, nunca duvidando. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por causa da fé que temos que ele nos ouve, que ele nos recebe, que ele nos põe no colo, que ele nos abraça, que ele cuida de nós. Porque cremos nisto acima de qualquer temor, de qualquer contexto, é que nós recebemos dele o que ele promete. É desta forma que nos relacionamos com ele. É pela fé. E então nós louvamos, nós adoramos, nós cultuamos, nós dizimamos, nós ofertamos, nós testemunhamos, porque nós cremos, porque vivemos pela fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, nós lemos: Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, nós compreendemos que Deus não precisa ver ou apalpar alguma coisa para aquilo existir. Nós, homens sem fé, precisamos. Se eu não vir Deus tocar, fazer acontecer, se não viesse, o dinheiro não estiver na conta, se as coisas não acontecerem, se o menino não estiver dentro de casa em segurança, eu não descanso. Isso não é fé. Fé é o crer em tudo que o Senhor disse e descansar. E a palavra é clara: pela fé, tudo que existe veio do invisível. Então, mesmo que eu não esteja vendo nada, sentindo nada, eu posso aplicar a fé, porque Deus cria do nada tudo o que Ele prometeu. E eu creio que o que Ele prometeu acontecerá. Eu creio que um dia Deus me disse: Eu vou à Sua frente. Então hoje eu evoco esta palavra que me foi dada anos atrás, pelo Senhor, no meu espírito. E eu digo, eu continuo crendo nisso, meu Senhor. Então eu viverei este dia, esta semana, este ano, firme, seguro, ousado. Eu vou adiante, eu marcho sem, sem hesitar em nada, porque eu creio. E assim eu estarei vivendo pela fé. Em Marcos, capítulo 11, está escrito: ao que Jesus lhes disse, tende fé. Em Deus. O texto pode ser traduzido também por: tenham a fé de Deus. Temos apenas, não fé em Deus, mas a fé de Deus em nós. O Espírito Santo que habita dentro de nós pode transbordar de frutos, e um destes frutos é fé e é a fé de Deus não é a nossa. Não é a capacidade humana, não é uma condição nossa, não é um sentimento meu ou seu, é uma convicção de que esta fé é de Deus e está dentro de mim, e eu não a bloquearei, eu deixarei com que esta fé transborde, entre em ação, porque Deus é o Deus da fé, Ele é que é o dono desta fé, Ele é que pôs esta fé em mim. E assim eu vou crescendo no entendimento, na vivência, na aplicação desta habilidade divina, a fé. Não vem de nós, é de Deus. Foi dada a nós, está escrito. E eu creio, eu decido crer. Eu não preciso sentir nada, eu decido crer. E eu vou pôr em prática. Como a criança que decidiu crer no que a professora disse. E a professora disse que 2 mais 2 são 4. Ela simplesmente crê. Embora a professora possa dar exemplos práticos disso, possa mostrar isso e comprovar visualmente que 2 mais 2 são 4. Então. Ela vai na prova e simplesmente responde o que a professora disse. Mesmo que ela não tenha nenhum sentimento, ela diz: um dia a professora me disse que dois mais d o i são s quatro. Na prova, eu respondo: 2 mais 2 são 4. E quando ela recebe o resultado da prova, ela está aprovada. Então, ela consolida: verdadeiramente, 2 mais 2 são 4. E ela vai vivenciar esta verdade inúmeras vezes em outras circunstâncias da sua vida. Mas tudo porque um dia ela creu. E depois de crer, ela respondeu à prova. E depois de responder à prova, mediante o que cria. Ela foi verificando no decorrer da vida que aquilo, na prática, é real. Eu decido crer no que está escrito. E quando me vier a prova, eu vou responder segundo o que eu c r i e segundo o que está escrito. E esta é a operação da fé. É a fé dada a nós que garante que Deus executará o que ele prometeu. E que nós estamos conhecendo ao Senhor, d e que Ele está em nós, d e que somos verdadeiramente discípulos. É esse aspecto da fé sobrenatural que vem de Deus que nós estamos estudando hoje. Não é um sentimento, guarde bem isso. Muitas pessoas oram, muitas pessoas rezam, ah, eu queria tanto ter mais fé, Fulano tem tanto. Tanta fé, uma pessoa de fé, como se fosse um sentimento, mas não é. Fé é uma convicção, não é um otimismo, não é um pensamento positivo, não é uma esperança, quem sabe, ah, se Deus quiser. Fé é uma convicção que vem de Deus, e vem de Deus porque simplesmente eu creio na palavra que ele escreveu. Eu creio no que ele escreveu, então veio de Deus a fé. Nós temos a fé de Deus, mas temos a fé humana ou a fé natural. Enquanto a fé de Deus é sobrenatural, a fé humana é a nossa mente em funcionamento, é a nossa alma, com as emoções, com o intelecto, com a vontade. Calculando mediante as experiências que já teve e agindo. A fé humana. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito? As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus no-las revelou pelo seu espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Afim de compreendermos as coisas de Deus que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Neste texto, Paulo está mostrando claramente que existe um raciocínio humano. E existe a fé que vem de Deus, que nos leva a conhecer as coisas de Deus pelo Espírito Santo de Deus em nós, que frutifica com fé. A fé humana é um raciocínio, está limitada a essa dimensão física e a própria mente do, do homem, que, que é cercada pelas limitações, pelo pecado, que precisa de restauração. Por isso, quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós recebemos a mente de Cristo, a forma de Deus pensar. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e, com ele, tudo o que ele é, e ele é fé. O fruto do Espírito é fé, porque Deus é fé, ele é poder. Pura fé, ele é pura convicção, porque ele é pura verdade, tudo está nele. Nós vemos lá em João capítulo 20 que Tomé teve uma dificuldade com a fé. Tomé não creu e Jesus fez questão de dar a Tomé uma experiência para que ele passasse a crer. E o Senhor faz assim comigo e com você. Se nós queremos crescer em fé, a fé humana é apenas uma concordância ou uma aceitação mental, provavelmente um otimismo. E olha, isso não é um pecado. Nós precisamos da fé humana. Sem a fé humana, você não se assenta em uma cadeira. Mas por causa desta fé humana, você vê uma cadeira e se assenta. Crendo que ela te sustentará. Você pega a chave vermelha com aquele risco ou com aquela etiqueta e você usa naquela determinada porta com a convicção de que a porta se abrirá, porque você arquivou na sua mente algumas experiências que te dão condições de atuar com a fé humana. Com o raciocínio humano, as convicções das coisas terrenas. E isso é extremamente importante. Embora seja uma convicção limitada às coisas terrenas, ela é necessária. Muita gente está aplicando esta fé humana, este raciocínio humano, para as coisas espirituais. E isso não pode gerar nenhum fruto espiritual. Gera alguns resultados físicos, mas para o mundo espiritual, só a fé que vem de Deus. É com a fé que o crente crê nas promessas, é com essa habilidade que ele toca nas verdades de Deus e traz a existência por suas ações em fé. E eu e você estamos estudando esta matéria. Para que nós possamos experimentar das coisas de Deus. Nós não vamos caminhar mediante alguns dogmas religiosos, com algumas práticas religiosas, para satisfazer a consciência no que a gente tem como necessidade religiosa. Não, nós estamos buscando uma vida genuína com Deus. Através de Jesus, e assim o Espírito Santo que agora habita dentro de nós, nos trará fé para crermos no que ele escreveu, no que ele disse em Sua palavra, no que o Espírito Santo mostra a cada um de nós quando queremos aprender e pela fé vivermos. Toda a restauração de Deus, da nossa vida, da nossa família, do lar, do casamento, dos filhos, das finanças, do trabalho, da vida profissional, Deus tem isso para mim e para você. Esse é o propósito de Deus, minha vitória, minha alegria, minha realização dentro do propósito que Ele tem para toda a eternidade. Por isso estamos estudando fé. Para crescermos na fé e vivermos a vida que Deus tem para nós. Em João, no capítulo 6, verso 30, nós lemos: Perguntaram-lhe então, Que sinal, pois, tu fazes? Para que o vejamos e te c r e a m o s Que operas tu? Os homens estavam dizendo a Jesus:、eh, O que é que o Senhor faz para que nós c r e a m o s Hoje, eu e você temos a resposta absolutamente clara. Jesus, o Deus que se encarnou, veio a este mundo, morreu no meu lugar, no seu lugar, Ele o fez para que conhecêssemos o amor do Pai, e ao conhecer este amor através de Jesus, possamos crer Nele. E ao crer Nele, vivermos tudo o que Ele tem para nós. Romanos capítulo 10, verso 10. Nós vemos lá: é com o coração que se crê, não é com a mente, é com o coração. E o coração aqui é o centro da nossa vida, nossa alma, nossas emoções, nossa vontade, nosso intelecto faz parte, mas acima de tudo é o nosso espírito. Nós podemos entender com o nosso coração, com a nossa. Vida espiritual que Deus escreveu, proclamou, é verdade, eu creio, então eu dou passos em direção àquela verdade e ela será operada, ela se realizará. A fé que estamos estudando é uma habilidade divina e sobrenatural, mas que é colocada no nosso espírito. Por causa da presença do Espírito Santo em nós. No dia em que nos convertemos a Jesus Cristo, entregamos a Ele nossa vida, passamos por uma experiência real, miraculosa, do novo nascimento, Ele veio morar dentro de nós. E com Ele, tudo o que Ele é. E tudo o que Ele faz em nós. Em Hebreus capítulo 11. Verso 1, nós lemos assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, e é a prova das coisas que nós não vemos. Numa outra tradução, nós podemos ler assim: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, é a prova cabal daquilo que nós não vemos, mas que já é real. Firme fundamento, alicerce, substância, essência, ser real. No grego é h i p o s t a s e s Também nós temos aqui a verificação pela qual algo é aprovado ou atestado documentos que atestam e dão evidência de propriedade é a palavra grega elegicos. Isso está lá no dicionário grego Strongs. Irmão, a fé é o documento, a fé é a substância, é o alicerce, é a prova daquilo que o Senhor disse e fará. Você e eu podemos aplicar a fé agora. Nós podemos, com a nossa mente, declarar para nós mesmos e decidir. Eu decido crer no que eu estou estudando. Eu decido crer que grande parte das coisas que eu ainda não experimentei e, quem sabe, já estou pedindo ao Senhor se abrirão, acontecerão, se materializarão se eu der um passo de fé, se eu caminhar em direção a elas. Se eu descansar que o Senhor fará e andar pela fé como o apóstolo Pedro andou sobre as águas, aquilo acontecerá porque está escrito: Deus escreveu e eu c r i e A nossa fé vem pela palavra e a palavra está sendo ministrada e estudada na escola. E aplicar a escola, aplicar a palavra, nos faz crescer em fé. Nós podemos nos lembrar do exemplo de Maria. Maria creu na palavra do Senhor. Ela creu. Ela recebeu uma palavra vivificada, que no grego é rema. O rema de Deus, a palavra vivificada que vem de Deus. Deus semeou Logos dentro dela. Logos é a palavra falada, que se transforma em palavra vivificada quando eu e você cremos. E o Verbo encarnado foi gerado dentro de Maria. E ele nasceu. E ele foi um homem nesta terra. E ele morreu cumprindo toda a palavra de Deus. E ele ressuscitou, está hoje a sentado à destra de Deus Pai, no cumprimento de toda a palavra de Deus. Ele é a prova real de que eu e você podemos crer em tudo que Deus fala. E o que Deus fala está escrito na Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus é o Deus da fé. A fé é uma capacidade de Deus. E Ele possui e gera todas as coisas espirituais nessa dimensão terrena em nosso favor, por seu amor. E o Senhor quer que eu e você aprendamos com Ele a gerar no mundo físico tudo o que Ele já preparou, prometeu e disponibilizou para nós, crendo, dando passos. Em cima da palavra. Como está escrito? Por pai de muitas nações te c o n s t i t u i r perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Está escrito em Romanos 4,17. O texto significa: chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Eu tenho certeza. É só esperar, é o tempo de Deus, mas já aconteceu. Estas coisas que Deus escreveu e prometeu já aconteceram e eu vou gerá-las pela palavra da fé nessa dimensão física. Foi assim que Deus chamou Abraão e ele creu. Por isso ele é chamado o pai da fé. Hebreus 11, 3, nós lemos pela fé e entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Você pode ver lá no primeiro capítulo de Gênesis que Deus disse: haja luz, e ouve. Ele trouxe o visível a partir de uma palavra, e uma palavra de fé. Haja, e ouve. Assim é na minha vida e na sua vida. Nós, os filhos, os discípulos de Deus, precisamos viver pela fé. Nós devemos usar a fé. Nós devemos ser ousados na proclamação daquilo que está escrito, porque cremos. Aquilo que Deus nos deu, e da mesma forma que Ele é, que Ele age, que Ele faz, eu e você nesta terra faremos. A nossa fé. A fé sobrenatural vem de Deus e está à nossa disposição. Estamos estudando nessa aula não apenas uma matéria para a escola. Como temos dito insistentemente em toda a escola durante estes anos, nós não estamos apenas dando um curso a você. Sua formação e seu crescimento como discípulo de Jesus depende de estudos como este. E estudos que não apenas te dão uma bagagem intelectual, mas que te desafiam a andar segundo a palavra. E eu desafio você. Quais assuntos da sua vida hoje parecem assim, sem solução, obscuros, um caminho tortuoso, sem portas abertas? Quais assuntos? E quais as verdades de Deus escritas na Bíblia acerca deste assunto? No que é que você decide crer? Você decide crer que talvez Deus não vai responder? Ou decide crer que Deus responde? A resposta de Deus dependerá do que você decidir. Você decide crer que talvez vai dar tudo errado, que as coisas não vão ser corretas, que tudo vai por água abaixo, ou você decide crer, filho, creia, eu estou do seu lado, nada te acontecerá, eu te prosperarei. No que é que você decide crer? Naquilo que crermos, caminharemos. Se você decide parar porque não crê ou não sabe que a porta se abre, ela não se abrirá. Pode ser que alguém passe na sua frente, avance em direção à porta, a porta se abra para ele, mas se você não der os passos, ela não se abrirá para você. É assim quando você entra no shopping. Mas, meu irmão, se você tomar a direção seguro, der passos seguros em direção ao que a Bíblia diz, isso é fé em ação. Fé no que está escrito, convicção de que o que está escrito é a verdade. E você simplesmente afasta de sobre você os dardos inflamados do diabo de incredulidade e experimenta o que Deus diz que fará. Quem Deus é, o que Ele tem para você. Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Deus nos responderá. Mediante nossa ação de fé, as coisas que Deus prometeu e planejou, acima, infinitamente além do que podemos imaginar, virão e se materializarão a nós se andarmos pela fé. Seja um discípulo de Jesus que decide só viver pela fé.